והבמות תישמנה למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם, ונשברו ונשבתו גילוליכם, ונגדעו חמניכם ונמחו מעשיכם. ונפל חלל בתוכיכם, וידעתם כי אני אדוני, והותרתי בהיות לכם פליט חרב בגויים,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 מקום אשר נתנו שם ריח ניחוח לכל גילוליהם. ונטיתי את ידי עליהם, ונתתי את הארץ שממה ומשמה ממדבר דבלתה בכל מושבותיהם, וידעו כי אני אדוני.